Павлина ні врадувалась, ні зажурилась. Можна було б подумати, що справа не стосується її сина. Йосиф промимрив. «Та добре, що хоч сказав, а то могли тато з мамою від чужих людей дізнатись». «А я вже чула від людей», – недружелюбно втрутилась Павлина. «Сміялися якось тут, що ти в самого Ксензе Річинського женишся?» «А то не сміх, мамо, а правда?» «Беру одну з сестер Річинських, оту найкращу», – додав щасливою міною на обличчі. «А ви, мамо, повинні б її знати, то та сама, що говорила з вами, – коли ви заходили туди у справі тих штанів по каноніку. «Хай Бог благословить!» Тихо проговорила ошелишена павлина те, що, звичайно, в таких випадках кажуть. Спромогтись не більше не почувала себе в силах. Від того, що почула від сина, так їй зашуміло у вухах, так загуділо в голові, що аж коло серця, хай пречкажеться, зробилось їй млосно. Ніби після довгої лежі, чуйте, звелась на ноги і раптом відчула ще всю слабкість свого тіла. Хотіла, чим хочеш, вибрати з хати в город до грядок. Може, на свіжому повітрі перестане в її голові гудіти той млин, і вона зможе зібратись трохи з думками. Коли розглянулася по подвір'ю, то нова біда найшла її. Не розуміла, як сусіди праворуч можуть так ліниво поратись біля своїх грядок, а ті ліворуч так приспокійно полоскати білизну в балії біля криниці, коли в її домі така новина. Її син... Людоньки таки направду жениться у панства Річинських Обережно, наче тісто для струделя Натягає зоня в рукавичках на ногу панчоху павутинку Впоравшись з цією делікатною процедурою І надівши туфельки, береться готувати сніданок Запалює спиртівку ставить риночку з молоком і щойно тепер усвідомлює, що сьогодні їй нікуди поспішати. До нормальний порядок дня у самій основі поламаний дощенту. Нормальний день, звичайно, починався букетом запахів. Запах спалюваного денатуратного спирту, потім Свіжо звареної кави, потім запах зубної пасти, потім пасти до взуття, потім туалетного мила і наостанку ніжний запах садового горошку. Зоню покидає охота снідати. Скинула туфлі, сіла на ліжко, обнявши коліна, закурила. Цигарка на порожній шлунок. Чого ніколи досі не практикувала, подіяла досить міцно. Наступає короткотривала, підвищена ясність розуму. Історія з Лесею Чуйгуковою впала на неї, як хвороба на здоровий організм. Ах, чорти б то побрали! В канцелярії чекають її пекучі, невідкладні справи, а вона сидить собі на ліжку і з нудьги. Обнімає власні коліна. Іронія долі в тому, що крах її становищу наніс не хто інший, а затюкана домашня квочка Леся Чуйгукова. Ота шепелява з білими, наче м'якош соняшника, яснами тютя яким чином перетворилася в силу, яка спроможна перевернути догори кореним. Все зонене життя Найгірше, що та ідіотка не сприймає того Чим Зоня намагається промовити до її розсудку. Ніяк не можна втлумачити цій дурній густі Що той зв'язок давно вже обтяжував їх обох Так, наче б він коли-небудь легким був І Зоня, по суті, вдячна Лесі що та поклала йому кінець. І тепер, саме тепер, коли перестала б їх в'язати томлива таємниця, коли їх відносини могли б набрати справді приятельсько-ділового характеру, коли нарешті справи канцелярії пущені на стійки рейки, та інфантильна тютя руйнує все, що збудовано з таким напруженням енергії, Розуму і хитрості. Ах, як легко було б усе це пояснити жінці з нормально функціонуючим розумом. Та насамперед зрозуміла б, що зв'язок поміж зонею і Чуйгуком був настільки незначний, настільки обтяжливий для них обох, що тепер з чистою совістю можна вважати його за недійсний. Не маючи куди подіти попіл з цигарки, зоня струшує його до своєї туфлі. Далебі всяких невдач і перешкод могла чекати на свою голову, тільки не цього. А тепер що? Крах? Фіаско? Шнурок на шию чи, може, з естетичних мотивів збільшена доза снотворного? Усміхнулась. Такі романтично-трагічні жести не в стилі річинських. Виняток, можливо, становлять мама і мала господинька. Але обидві вони не нашого роду, а невістки в ньому. Ольга теж, Ольга теж. Збоку, у третій знизу шухляді, є додаткові матеріали до справи Максим'яка. Якщо вони ще сьогодні попадуть у руки Чуйгукові – то він зможе довести, що теща підсудного була попереджена про задуману пожежу, а тим самим зізнання з дяття і синів вимальовується в іншому освітленні. Дещо і повчального винесла Зоня для себе з цієї трагікомедії, що її розчинила пришелепкова та Леся Чуйгукова. По-перше, вона, Зоня, за жодних умов не вийде заміж. Таємницю статей, єдиний фактор, що міг її кинути в це нещастя, вона вже пізнала. Чесно прийшла до переконання, що шкірка вичинки не варта. Зоня до смерті лишиться Річинською. Продовжувачкою не тільки прізвище покійного батька – але і лінії його світогляду. В недалекому, Бог добрий, майбутньому заступить місце тітки Клавди до того часу. Подбає про те, щоб докорінно увійти у фінансове довір'я панни, надто схожі і надто різні їхні характери, щоб всієї суміші симпатії і зненависті, обожнювання і зневаги не витопився метал міцної ділової дружби. У своїх взаєминах з чоловіками буде притримуватись девіза тітки Клавди. Мужчину толерувати лише в ліжку, і то ненадовго. Роман з Чуйгуком навчив Зоню, що тільки від жінки залежить, чи вона буде жертвою мужчини, а чи запряже його в цю роль як у випадку з шефом. Тепер ми покладемося горілиць. Будемо дивитись на стелю і думати, як нам далі бути. Коли міст над прірвою завалився, то це ще не причина, щоб поваленим мостом іти нам у прірву. Проте справа Максим'яка не дає зоні спокійно полежати. Якщо вона сьогодні не вручить відомого матеріалу чуйгукові, то завтра на судовому засіданні він зможе обернутися вістрям проти нас. Встала. Одягла свій парадний чорний костюм-фрак, що облягав її фігуру, наче лаковий листок. Шапочка-точок з блискучого чорного пір'я. Білі шкіряні рукавички з чорними прожилками – Біла Маркізетова в чорну горошинку блузка творили приємну гармонійну цілість. Зоня Річинська вміла одягатись, як на сцені, відповідно до ролі, яку їй потрібно було зіграти в житті. За старою звичкою Зоня не подзвонила, а відімкнула канцелярію своїм ключем. Чуйгук сидів у своєму кріслі за столом. Гостро Мов, при блискавиці очі схопили його постать. Наче все на місці. Навіть краватка на ньому така сама, що й учора. Ця деталь викликала ілюзорне враження, що нічого не змінилося в канцелярії. Проте, коли чойгук підвів голову, щоб відповісти на її привітання, зоня перелякалася. За столом сиділа не людина, а купа глини в лахмітті. Лице його за одну ніч обвисло і посіріло так, що змінило свій рисунок. І це називається мужчина? Ох, взяти б цю купу глини на велетенську лопату і викинути б разом з лахміттям за двері, а самій сісти в його крісло. Ох! З неофіцьким завзяттям взялася б вона за справи, і як блискуче повела б їх? А з яким знанням справи і людської психології виступили б завтра на процесії Максим'яка? Була б то не оборона, а прем'єра в першорядному театрі. Ну і як? Спитала без іронії, але і без співчуття оглядаючись, де б їй присісти. «Леся настоює на розлученні», – відповів, ховаючи очі. Складалося враження, що ця баба в штанях готова вибухнути плачем. А як з дітьми? Як же вона гадає позбавити їх батька? А вона така побожна, така патріархальна. А крім того, про яке розлучення може бути мова – коли ви обоє католики? Сепарація хіба? Зоня примостилася поверх кубки газет у кріслі. Заклавши за своїм звичаєм ногу на ногу, всадила цигарку в кутрота рота і стала не шпорити в сумці за запальничкою. За нормальних умов пан меценас підбіг би з сірниками. Тепер видно, не обходив його весь світ поза його жінкою і дітьми. Моя родина, моя жінка і діти – для мене все, цілий світ. Я згоден на всякі жертви, аби тільки утримати їх при собі. Той кретин припускає, що я прийшла сюди пред'являти йому свої претензії. Фу, як гидко! Не будьте смішні! Нарешті запалює цигарку. І візьміть себе трохи в руки. Я не прийшла сюди розбивати вашу святу родину. Хочу вам лише сказати, що у шухляді мого стола є додаткові матеріали до справи Максим'яка, з якими вам треба ще сьогодні познайомитись. У всякому разі перед судовим засіданням. Виявляється, що його теща, але ви мене не слухаєте. Що з вами, меценасе? Занурте голову у холодну воду. Завтра вам треба виступати на суді. Меценасе, опам'ятайтеся, чуєте? Чую. Нічого ви не чуєте. Беріть до чорта блокнот і нотуйте, що вам потрібно зробити, пишіть. Перше. Познайомитись з додатковими матеріалами у справі Максим'яка. Друге. Переговорити з Кобішталем. Третє. Викликати телеграфом Михальчука з залісся і... урвала посеред речення. Помітила, що Чуйгук перестав писати. Розізлилась. Відчинила друкарську машинку. Заклала фірменний бланк і енергійно почала писати. Свідоцтво, видане в тому, що панна Зоня Річинська працювала в мене на посаді секретаря-помічника. Свої обов'язки виконувала чесно і сумлінно. Самостійно вела канцелярію, тому можу панну Зоню Річинську рекомендувати як висококваліфіковану особу для самостійної роботи. З моєї канцелярії звільняється за власним бажанням. Василь Чуйгук, адвокат. «Підпишіть і поставте печатку», – поклала папірець перед ним, притримуючи його двома пальцями. Чуйгук, ледве кинувши очима на заголовок, підписався, виняв печатку, механічно хукнув на неї і поклав біля підпису синяву водянисту пляму. Так, сказала зоня замість нього. Чуйгук відчинив сейф. Виняв з дві пачки паперових, одно злотівок і без життя, як робот, відсунув їх зоні. Цей ідіот навіть не усвідомлює, яке хамство дозволяє собі. Ех, з якою насолодою подерла б ці папірці на його очах якби, вони не були так крайньо потрібні. Зараз зробимо обрахунок, пане шефе. Її фальшивий спокій аж бринів від іронії. Отже, основна платня на вересень – 180. Дивіденд від Шенфельда – 93, так? Зворот за канцелярське приладдя – 1,75 разом підсумувала на папері 279,75. «А що ви мені тут тичете?» «Я зараз скинула рукавички і вправно, мов би професійний касир, відрахувала собі 280 злотих, здавши йому 25 сотиків. «Сховайте решту, гроші тепер вам придадуться». Непевна, чи до нього дійшов її натяк. Чуйгук повернув вухо до зоні, як людина, яка не дочуває. Зоня підсвідомо підвищила голос. Кажу, тепер вам знову буде важко з грошима. Чи ви бодай здаєте собі справу, пане Меценасе, що з моїм відходом від вас почнеться і повільний захід щасливої зірки вашої канцелярії. Не могла відмовити собі в приємності, щоб цього не сказати йому. Дивився на неї Лебонь, не помічаючи її. Був крайньо апатичний. Для мене тепер це не має значення. Моя родина єдине, що може ще мати якийсь сенс у моєму житті». «Дуже гарно, що у вас так розгорілись родинні інстинкти. Але не забувайте, що ваші діти схочуть гамати». Не мав охоти чи сили розмовляти з нею. Настільний календар показував учорашню дату. Зоня зірвала аркушик, зім'яла і викинула до коша з паперами. Потім не звертаючи найменшої уваги на чойгука, що стояв біля вікна, наче вішак, повідчиняла шохляди свого письмового стола і стала наводити там порядок. Верхня шухляда ліворуч мала сліди пудри і пахла малиною в суміш з коті. Забрала звідсіль надщерблене дзеркальце і пилочку для нігтів. З середньої шухляди вийняла папери. Деякі з них, як справу Максим'яка, відклала на бік. Інші з якоюсь садистичною уподобою рвала розмашисто на чвертки. Папери не вміщувалися в коші, і зоня втовкала їх рукою, як шатковану капусту. З останньої шухляди витрусила на газету кришки з булки пальцем, Відлупала кілька сливових кісточок, що прилипли до дня шухляди. «Здається, все!» – зітхнула нащиро. «А тепер хіба до побачення?» Чуйгук болісно смикнув губами. «Не дай Боже, аби я мав ще бачитись з вами! Ідіть здорові і ніколи не вертайтеся сюди!» Вона з перебільшеною ретельністю натягає останній крик сезону рукавички з чорними прожилками, в котрійсь хвилині перериває порення біля пальців і приглядається до чуйгука з нахабною відвертістю. А ви знаєте, на вас і ображатись не можна. Вас можна просто жаліти як побитого собачку. Защіпнувши рукавички, не квапиться з виходом. Стоїть хвилину посеред кімнати і розглядається по ній, наче б роздумує, що взяти звідсіль на пам'ятку. А врешті, згірдливо скривленими губами, не турбуючись про те, щоб хоч двері примкнути за собою, зоня виходить на вулицю. Інстинктивно «Іде в напрямі вулиці Куліша». «Ні, мама в цьому випадку нічим не зможе допомогти їй». Невістка Річинських насамперед мусила б її хоч трохи зрозуміти. «А до цього інтелект Олени ще не доріс?» «Та вже і не доросте?» Біля міського скверика зупинилась. «Гей, а куди ж їй поспішати?» Знайшла затишну лавочку в глибині парку під плакучою вербою. Няні з дітьми прийдуть десь за годину і з полегкістю примостилась там, мусила закурити, знов відчула приємну, хоч і тимчасову чіткість думок. Що ж, оскільки нам нікуди поспішати в цей діловий ранок, зробимо собі невеличкий обрахунок совісті. Почнемо з того, що допомога чи опіка в ім'я тих, що на тому світі – це вексель без підпису. Класичним прикладом цього є приятель татка – шкільний куратор Вацик. Тому в боротьбі за твердий ґрунт під ногами залишимо у спокої друзів покійного татка. Не треба, щоб йому доводилось червоніти за них на тому світі. Тим часом нам гранично ясно, що ми не будемо ані філе плести, приблизно 5 сотиків за 8-9 годин, ані не підемо до комісара у справах політичних жебрити свідоцтва лояльності, щоб за 40 чи 60 злотих в рідній школі водити до туалету нащадків впливових батьків ані не будемо вміщувати в газетах розпачливі оголошення про приватну вчительку і допомогу господині дому, щоб гарувати за 15 злотих у місяць, що кінець кінцем теж зводиться до 15 грошів на день, але не за 9, а за 12 годин праці, плюс зальоти батька учня чи учениці. Ми знайдемо більш надійні засоби, щоб утриматись на поверхні життя. Один з них – це фінанси тітки Клавди плюс видавництво бульварної літератури. За цю ідею ми схопимось зубами, а вони в нас поки що по хижацькому міцні. Треба тільки припильнувати, щоб Ковальчук комусь іншому не продав адрес. Нашої спритності – і людської бездонної глупоти вистачить для того, щоб забезпечити нам заощадження на чорну годину зовсім пристойне існування. Девізом нашої діяльності буде «Обманюй і другому не перешкоджай обманювати». Навіть при невеличкій життєвій нашій практиці нам рішуче ясно, що в наш час – Людина може утриматись на поверхні тільки обманом. Це залізний закон на всіх ділянках людського життя – в сім'ї, економіці, політиці, релігії, мистецтві. Кожний видає себе за того, ким він не є, і обіцяє те, чого він, наперед будучи свідомим цього, не зможе дати. Драбина в цьому відношенні багато щаблиста. І від міністра до жебрака під церквою. Цей останній теж дайте, не минайте мені, бідному, незаріблому, видає себе за більшого каліку, ніж він фактично є, і теж обманює, коли обіцяє молитись за здоров'я жертводавця. Коротка практика в Чуйгука навчила нас що вміння обманювати треба удосконалювати, як кожне інше. Крім методичності, як кожна наука, воно вимагає ще чималої дози цинізму, огрубілих нервів і систематичного гартування совісті. Якби ми були відповідно вишколені в цій філософії, то ми не дискутували б з Лесею Чуйгуковою на морально-етичні теми, а зажадали від неї доказів, якими вона могла б підтвердити наші близькі стосунки з її чоловіком. «Стривай!» – подала голос якась заблукана думка. «Обманців щораз то більше розмножується, а народ один, і то з кожним роком бідніший. Як же ж бути? Що буде?» коли та шкапа народ, на якій кожен хоче поїздити верхи, не витримає і простягне ноги. Витримає. Господь, крім талантів, наділив наш народ ще і великою терпеливістю. Бідкається і нарікає на важкі часи не сам народ, а ті, що їздять на його спині. При цьому вони водночас роблять аж дві корисні справи. Відвертають увагу від свого благополуччя і нагулюють собі славу борців за щастя народу. Чому зоня Річинська має бути більшою роззявою, ніж вони? Зробилося їй смішно. Ех, якби народ знав, скільки беззаконня і злочинів вчинено від його імені, то він їй Богу Вніс би заяву про зміну свого прізвища. Перше враження моральної незалежності від того, що Ольга вже звільнилась і від гнітючого тягаря таємниці виявилось оманливим внутрішньо не була вільна, як їй під впливом першого враження здавалось, зрозуміла, що вона замало морально підготовлена для того щоб стати напрю з так званою публічною опінією. Не досягла ще того рівня моральної зрілості, щоб не брати до серця осуд людей, яких не поважала. Відчувала страх перед тим, що про неї не лише скажуть, але і подумають нашівські вищі сфери, хоч і розуміла всю безглуздість своїх побоювань. Іронізувала над собою і водночас жаліла себе. Почувала себе як людина, яка запалила бікфордів шнур і чекає вибуху. Хоч родинна рада, скликана з ініціативи Катерини, яка чи не найбільше вболівала за славу фамілії, постановила родинний скандал тримати в таємниці, але вістка про заручене панни Річинської з якимсь друкарем скоро оббігла все наше. Загадкою залишалася для Ольги та обставина, чому публічна опінія толерантно поставилась до такої скандальної події у вищих колах нашого, як заручене дочки каноніка з друкарем. Правда, її ніхто не поздоровляв, як це мало місце з зарученими Катерини з безбородьком, Але і бойкоту своєї особи Ольга теж не помічала. Можна було здогадатись, що нашівська аристократія просто-напросто зігнорувала цю подію. Бікфордів шнур хоч і не спричинив вибуху, проте не переставав тліти. Олена яка в думках вже пережила страхіття бойкоту малої господинки, очунявши, звернулася зі своїми претензіями до долі.